فلا مظل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد المحبب رسول يا أيها الذين آمنوا فقوا الله حق فقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعنالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ظلاله وكل ظلاله في النار أيها الإخوة في الله Pertama kali saya ingin Menyampaikan kepada Antum Bahawa Saya selalu menganggap Tidak sepantasnya Berada di hadapan Antum sekalian Dan ini bukan Sebagai bentuk tawadu'ah namun secara hakikatnya sebab antum yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tinggal di negeri para ulama tentu dalam kondisi izdijaj di talab al-'ilm selalu dalam keadaan menambah dan menambah ilmu yang bermanfaat dari para ulama, ulama syayikh Hafizahumullah ta'ala berbeda halnya dengan kami yang ada di Indonesia yang jauh dari para ulama yang meskipun dari sisi dakwah mungkin kami lebih lama di sana namun dalam hal ilmu kami sangat kesulitan untuk mencari penambahan meskipun di sana banyak wasail walillahilhamdu wal minnah li tahsil al-ilmin nafi'ah Daripada ulama Melalui tulisan-tulisan mereka Demikian pula Sautiyat Namun tentu berbeda halnya Antara seorang yang duduk di majlis Al-ilmu Duduk langsung dengan Alim dari al-ulama Dengan mereka yang mengambil Ilmu tersebut Tidak dengan cara duduk Di hadapan mereka ambil contoh saja majlis yang baru saja terjadi siang hari ini dari khutbah Juma'ah bersama dengan fadilatul al-Syeikh Abdullah bin Adir Rahim al-Bukhari Hafizahullah Ta'ala lalu dilanjutkan dengan liqa' jawaban pada بعض الاسئله semrasakan sebuah kenikmatan yang tidak dirasakan ketika kita hanya sekedar mendengarkan melalui rekaman beliau atau katulisan-tulisan terasa ilmu itu lebih tertanam yang tentu disertai dengan barakah dari majali suli'in tersebut Kalau ini yang bisa Saya rasakan dalam sehari Yang terjadi hanya Beberapa menit atau beberapa jam saja Lalu bagaimana dengan antum yang Masya Allah Yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu SWT Untuk bisa duduk Di hadapan para ulama Mengambil manfaat dari mereka dari satu alim menuju kepada alim yang lain dengan penuh semangat dalam menuntut ilmu maka itu maasyarul ikhwah rahimakumullah merupakan satu kenikmatan yang sangat-sangat besar sekali yang banyak di antara kita yang mengharapkan untuk meraih kenikmatan tersebut akan tapi mereka Belum diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga ketika Antum Barakallahu Fikum Diberi kemudahan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Anda bisa Duduk di dekat para ulama Dan mungkin saja Di antara ikhwan ada yang baru Dan Masih kesulitan untuk memahami apa yang disampaikan oleh Para masyayikh Namun keadaannya seperti yang disebutkan oleh Rasul Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Mereka itu adalah kaum yang Tidak rugi, tidak sengsara orang judul Bersama dengan mereka Ini adalah merupakan bahagian Dari barakah dari majalis ilmu ilm duduk dengan para ulama Oleh kerana itu Yang ingin saya tekankan pada Pertemuan kita di siang hari ini Sebagai nasihat Untuk diri saya pribadi demikian pula Untuk para ikhwan sekalian Adalah mensyukuri ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang begitu besar yang Allah Azza wa Jal limpahkan kepada antum berada di tempat ini yang merupakan negeri para ulama wa thanil haramain yang beribadah di dalam al-masjidun nawabi yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala belum lagi keberkahan-keberkahan yang lainnya, maka wajib bagi kita sekalian masyiral ma ikhwat untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahuwataala. Rasakan begitu besarnya rahmat dan kasih sayang yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada anda sekalian dalam yang Diriwadkan oleh Imam Ahmad. بحسن كان عليه الإمام على الباني رحمه الله تعالى هذا الحديث عن مؤمن بن بشير رضي الله تعالى عنهما وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل والتحدث Banyaklah istilah Allah Azza wa Jalla syukur. Dan terkuhah kufur. Barang siapa yang tidak bersyukur dengan yang sedikit, maka dia tidak akan bersyukur dengan yang banyak yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Dan siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memberitakan tentang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu adalah bagian dari pernyataan syukur seorang hamba kepada Allah jalla wa ala Allah azza wa jalla berfirman "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits" Adapun nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mu maka beritakan dan سالما حديثا براءة رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم غتاكن الله. الله عز وجل إذا أنعم على عبده نعمة يحب أجر أثر نعمته عليه، فهو الله سبحانه وتعالى أبى الله عز وجل منبرك النعمة بدرس صارن همبا، الله سلام. Allah cinta apabila Allah melihat pengaruh dari nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba tersebut dan sekali lagi seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam bahawa itu adalah bagian dari syukur wa tarquha kufur dan meninggalkan untuk merasakan Begitu besarnya nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan adalah kufur nikmat. Kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa yajibu ayyuhal ikhwan an nahmad Allah azza wa jalla 'ala hadhihi an-ni'am al-katira yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita dengan memujinya dengan senantiasa mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa taala apakah dengan lisan atau dengan hati demikian pula dengan jasmani kita sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau adalah hamba yang paling bertakwa kepada Allah taala semakin bertambah nikmat yang Allah berikan maka semakin Dekat beliau kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan beliau mengatakan, lah yang mengatakan Tidak akan pantas Aku menjadi seorang hamba yang Senantiasa mencukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut Kemudian Nasihat yang kedua untuk diri saya berkibari dengan demikian pula. Untuk para ikhwan. Adalah luzum sunnah. Komitmen terhadap sunnah Rasulullah SAW. Dimanapun kita berada. Sebesar apapun fitnah yang bergejolak. Fitnah yang menerpak maka solusinya adalah luzum komitmen terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. sallam telah diruatkan daripada ulama ustalah Yang Qubayl ibn Iyad rahimahullah sallallahu alaihi wa sallam beliau mengatakan ittabi' turuqal huda wa la tasawhish biqillati salifin فيا كواثرق الضلال ولا تغتر بكثره الهالكين اندن يعني mengikuti jalan-jalan hidayah komitmen di atas sunnah di atas al-manhajus salafi yang kita meyakini bahwa itu adalah al-manhaj al-haqqu al-wahid alladhi la badilalah Ikuti jalan-jalan hidayah dan jangan engkau merasa asing, merasa takut, merasa ngeri dengan sedikitnya orang berjalan di atas jalan tersebut. Fa inna zaman zaman ghurbah. Ghurbatul Islam, ghurbatus sunnah. Karena qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, bada islam islamu ghariban. Rasaiyudu gairiban kama bda. Dan hati-hati katafulai, mengikuti jalan-jalan penyimpangan kesesatan. Dan jangan engkau tertipu dan terpedaya dengan banyaknya orang-orang yang binasa yang terjatuh dalam jalan kesesatan tersebut. Maka wajib bagi kita maashurul ikhwah sabar sabar di tengah-tengah umat yang mereka jahil terhadap sunnah Nabi alaihi wasallam umat yang mereka menyimpang dari bimbingan Rasulullah alaihi wasallam dan para sahabat dan itu adalah sunnah Allah azza wajalla kita perhatikan hadis-hadis Nabi alaihi wasallam yang menjelaskan tentang banyaknya jalan-jalan kesesatan sementara jalan al-haqiqah adalah satu Allah tabaraka taala berfirman "wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u as-subul fa tatfarraqu bikum an sabil" Allah azza wa jalla menyifati Alhuk, dengan sirat satu, dan ini adalah sirat yang Sementara jalan-jalan penyimpangan, jalan-jalan riwayah, jalan-jalan kesesatan disebut dalam bentuk jamaah. ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيل dan lebih ditegaskan lagi diperjelas lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menerangkan ayat ini beliau menggaris di hadapan para sahabat radhiyallahu taala anhum satu garis lurus lalu beliau mengatakan hadza sabilullah mustaqiman Setelah itu, beliau menggaris garis yang banyak di sebelah kanan dan di sebelah kiri dari garis lurus tersebut. Lalu kemudian Rasulullah alaihissalatussalam mengatakan, subul, Laisa minha sabil illa alaihi syaitan yadu ilaih. Lalu beliau membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita fahami dari hadis ini? Dan dari firman Allah subhanahu wa ta'ala Menunjukkan bahawa Jalan-jalan menuju kesesatan Itu banyak sekali pintunya Banyak sekali dainya Yang kemudian banyak pula manusia yang mereka terjatuh dalam Penyimpangan tersebut Kesesatan itu Sehingga Allah Jalla wa'ala memperingatkan kepada hamba-hambanya وإن تطع اثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله apabila engkau menuruti mayoritas manusia yang ada di muka bumi ini mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah tabaraka taala maka ini jelas menunjukkan bahwa ahlul haq fi qillatin Sangat minoritas. Sangat sedikit. Sementara ahlul batil, mereka berada di mana-mana. Dikuatkan lagi dengan hadis Rasul alaih salatu wassalam yang menjelaskan tentang iftirakul ummah. Saya ummati ala thalatin wa sebi'ina firqah kulluha fin nari illa firqatan wahid. Firqa wahidah Dibandingkan tujuh puluh dua golongan wahyama anak alehillo ma'asabi siapa yang berjalan di atas jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan jalan para sahabat mereka ini sedikit ma'ashirul ikhwa rahimahulloh oleh kerana itu wajib bagi kita untuk memelihara al-haq al-haq mansur, labuh Kebenaran itu pasti akan diberi pertolongan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berpegang teguh kepada Al-Haq adalah untuk kemaslahan kita. Kemaslahan tidak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan hamba-hambanya. Akan tetapi kita yang membutuhkan fidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk berjalan di atas al-haq untuk menjadi bagian dari ahlul haq sehingga wajib bagi kita ma'asyarul ikhwat istiqamah wa subut ala hadhal manhajil haq di tengah-tengah gurbah gurbatus sunnah Tadi seperti yang disampaikan oleh Sheikh Abdullah Al Bukhari, hadis Taala, bahawa ahli Sunnah kumulwasatiah, ahli Sunnah, agamul nasi bil hak, warhamul nasi bil khalq, ini sifat bagi ahli Sunnah cerai jamaah yang paling murtad tentang al haqq yang paling kasih sayang kepada makhluk berusaha menyampaikan kepada manusia tentang agama Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan kehidupan dunia mereka demikian pula akhirat namun syaitan pun tidak berhenti mereka pun akan terus bekerja keras untuk melakukan tanfirun nasi عن الحق Menjauhkan manusia dari al-haq, muncul berbagai macam tuduhan bahawa ahlu sunnah itu yang mereka sebut dengan istilah wahabi mereka itu adalah identik dengan teroris misalnya mereka itulah yang suka mengkafirkan mereka itu adalah orang-orang yang eksklusif mereka itu adalah terus berbagai macam tuduhan. Dari musuh-musuh sunnah. Atau dari kalangan juhal. Orang-orang yang tidak mengerti tentang hakikat. Al-manhaj salafi. Tuduhan itu terus berkunculan. Nah, di sebagian daerah. Yang jumlah. Al-salafiun. Minoritas. Dan mereka tidak punya kekuatan. Tidak jarang mereka dikucilkan bahkan diusir dari kampung tersebut dan dituduh dengan berbagai macam tuduhan yang ahlussunnah berpasdir dari dari mereka kemarin ketika sempat mengisi daurah di Malaysia di Johor bawah masjid sarf itu judul pembahasannya tentang bahaya ISIS dan Syiah bahaya ISIS dan Syiah disambut baik oleh takmir dan banyak dari mereka yang hadir selain dari ikhwah salafi, dari awam dan juga mungkin dari kalangan Sufiyah pun hadir. Dalam acara tersebut dari Syiah. Masya Allah sambutan mereka bagus sekali. Menjelaskan tentang prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sikap mereka terhadap ISIS dan Syiah. Bagus sekali. Sambutan mereka. Dan bahkan dengan itu mereka sebenarnya berharap. Semoga di waktu yang lain ada lagi pembahasan lanjutan. Walhasil selesai uh, materi kajian saya dan beberapa ikhwan Malaysia tuh masuk ruangan untuk bertemu dengan takmir masjid. Lalu salah seorang takmir mengatakan uh, ya dengan bahasa Malaysia. Lah. Enggak usah mengungkapkan dengan bahasa Malaysia nya intinya bahwa dia mengatakan saat ini uh, bagus ini mungkin waktu yang lain ada pembahasan saat tentang bahaya ISIS dan Wahabi <tik> <tik> hmm. hmm. terus dia menyampaikan bahwa ini baru baru ini di masjid Bulan pada pembahasan tentang bahaya ISIS dan Wahabi. Gimana sih Wahabi itu, itu Entah bodoh atau pura-pura bodoh ini saya kurang paham. Ya. Gimana itu Wahabi itu? Akhirnya ya. ya, saya berusaha juga untuk menjawab apa ya? Secara politislah. Jadi saya mengatakan Itu Arab Saudi wahabi gak ya? Oh iya itu wahabi tuh Kata mereka Lah itu tapi Mereka memerangi ISIS loh Oh gitu? Iya bahkan bekerja sama dengan Pemerintah Malaysia untuk memerangi ISIS Bingung dia <laughs> Bingung dia Ya sudah ya, ini, ini kalau berlanjut repot juga ini Ganti pembahasan masalah yang lain Selesai Bertemu dengan takmir Jadi ketika saya Selesai ngisi Itu ada salah seorang ikhwan semangat ya, Membagi-bagikan Buletin kecil Buku Saku itu Al-ilmu Dari Jember Itu dibagi-bagikan ke jamaah tentang bahaya radikalisme, isis dan syiah itu dibagikan. Begitu saya keluar dari dari ruangan itu, langsung dijemput salah seorang anak muda pakai sorban gitu, mungkin ada sedikit belajar lah, ada dua orang datang bertanya kepada saya, ini Ustaz ini Ustadz yang bagikan ya, ini dari Ustaz Ya, oh bukan. Memang bukan dari saya memang, karena bukan inisiatif saya juga untuk uh, membagikan itu. Oh bukan bukan, bukan bukan saya yang bagikan. Oh tapi ini dari mana saat? Coba lihat mungkin ada alamatnya di situ. Ya, maaf salah Masalahnya ini saat. Anak tanyakan apa masalahnya? Ini di dalam ini ada Dinukil Ucapan Sheikh Muhammad bin Saleh Luthaimin Kok dinukil Ucapan ini, ini kan pendukung ISIS Dalam hati, -hati. Hmm. Dari mana, anda tahu dari mana Oh iya Itu Luthaimin, terus Bin Bag, terus Fawzan Ini mereka para pendukung ISIS ini ah, Allah. Sampai seperti ini Pernah baca bahwa Shymnudemin ini mendukung ISIS? Bingung juga dia. Rupanya dia mungkin dengar-dengar aja. Nah, di mana pernah baca? Hmm. Oh dia kan ada ada situsnya di internet. Coba cari di situsnya. Ada enggak? Ya, ada ucapannya enggak? Nah, ya naseb situ aja, tidak tidak berlanjut dicari aja dulu nanti baru dihukumi jangan asal mendengar dari orang kemudian langsung menghukumi pendukung ISIS. Walhasil, yang menjadi syahid di sini maaf sholihullahaladzim bahwa seperti ini kondisi umat musuh-musuh ahlu sunnah mereka gencar menyebarkan menyebarkan berbagai macam fitnah bahaya wahabi hmm. Bahaya salafi dan seterusnya. Kaum teroris itu adalah wahabi. Kaum teroris itu adalah salafi. Itu identik. Padahal merekalah teroris. Kata Syedolul Bukhariza. Mereka itulah teroris sebenarnya. Nah. Tapi seperti itu. Mereka tuduhkan kepada ahlus sunnah. Yang ahlus sunnah berlepas di dari mereka. Dan itu fitnah. Sehingga Nya Ikhwan Rahimahum kita membutuhkan para ikhwan, para dai yang menyampaikan al-haq ini kepada manusia sehingga tersampaikan kepada mereka. Oleh kerana itu kita sangat mengharapkan antum sekalian mengambil bahagian, ikut andil untuk mengambil bahagian di dalam dakwah ini mendaekah alal haq dan bersabar semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita sekalian untuk berjalan di atasnya kemudian termasuk yang ingin saya sampaikan kepada para ikhwah sekalian adalah menjaga ukhuwah di tengah-tengah jumlah ahlus sunnah yang minoritas Lihatlah uhuwa, al uhuwa, imaniah, atas al al-haq, di antara sesama ahlu Sunnah. Sebab di antara ciri-ciri ahlu al-haq adalah al-iktiraf, senantiasa menjaga uhuwa, lebih mengedepankan uhuwa dari persoalan-persoalan. Yang kecil, yang kaitan dengan dunia, yang kaitan dengan permasalahan pribadi, terkadang kita harus mengalah untuk menjaga dan memelihara Uluhur. Kata Abu Jaafar Tahabi R.A. ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيعا وأذابا Ini asal min usul ahli sunnah aqida min aqidah ahli sunnah kami berpandangan bahwa al jamaah bersatu di atas al haqq itu haqqan wa sawaban sementara furqah adalah zayyan azab Allah subhanahu wa ta'ala mencela ahli ikhtilaf orang-orang senantiasa berselisih Allah jalla wa ala birfilman wala yazaluna mukhtalifin illa man rahimar rabbuh. Mereka terus berselisih. Kecuali siapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang dirahmati oleh Rabb-mu. Diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah beliau mengatakan khuliqa ahli rahmatihi lalla yahtalifu. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ahlu rahmah Orang-orang yang dirahmati Allah. Agar mereka tidak hilaf. Tidak terjadi ikhtilaf. Maka wajib ma'asyur al wa Dalam kondisi-kondisi. Fitnah yang seperti ini. Untuk memelihara ukhuah di antara kita. Ukhuah itu sangat mahal. Ata ku'ral iman. Al-hubbu fill'lah. Talih keimanan yang paling kokoh adalah cinta kerana Allah dan benci kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kita merasa merasa ada pertolongan, kita merasa ada rasa semangat ketika kita tinggal di satu daerah. Lalu ada di antara ahlus sunnah yang bersama kita. فالمرء قوي بأخيه. Seorang itu menjadi kuat ketika dia memiliki saudara yang bersama berjalan di atas almanhajul manhajul haq. sehingga mereka saling ta'awun. Wallahi ini merupakan nikmat yang besar. Hati-hati dengan tipu daya syaitan. Inna syaitan <kenrit> qad ya'isa an ya'budahu al-musallu, walakin bitahrish Maka syaitan akan terus melakukan tahris di antara manusia untuk menyesatkan dan membuat perpecahan di tengah-tengah ahlul haq. Ini yang harus kita pelihara. Pelihara ukhuwah yang sangat mahal ma'asyiral ikhwah. Ukhuwah ini tidak bisa ditukar dengan Seluruh apa yang kita miliki di dunia ini Menunjukkan sangat mahalnya nilai ukuwa Al-Allama Rabbi Ibn Hadal Madhali Hafizahullahu Ta'ala Wara'ah Hampir di setiap nasihat beliau Bahkan mungkin Saya mengatakan Di setiap nasihat beliau Ketika daurah melalui telekonferen atau secara langsung, beliau tidak pernah meninggalkan nasihat untuk menjaga Uquwa. Itu yang kita perhatikan. Setiap kali beliau memberi nasihat, "Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh". Saling bersaudara di antara kalian, menjaga dan memelihara Uquwa karna akuai tolar sesuatu yang sangat mahal. Wa allafa baina qulubihim. Kalau engkau menafkatma di jami'an, ma allatha baina walakin Allah allafa bainah. Kalau engkau menginfakkan semua apa yang ada di muka bumi ini untuk menyatukan mereka, menyatukan hati-hati mereka, kalian tidak akan mampu namun Allah yang menyatukan hati kita begitu besarnya nikmatul ikhwah ma'asyarul ikhwah sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada para sahabat tentang persaudaraan yang terjadi di antara mereka Kerana iman wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا Allah ingatkan ini kepada kaum ansar yang dahulu mereka saling bermusuhan antara satu kabilah dengan kabilah yang lain Al-Aus, Wal-Khazraj dan tidak ada yang menyelesaikan pertikaian yang terjadi antara mereka kecuali setelah datangnya Rasulullah dan masuknya mereka ke dalam Islam yang menyatukan hati, -hati mereka maka wajib masyarul ma ikhwan rahimakumullah. Bila ada ukhuwah dengan ukhuwah dakwah itu akan semakin kuat. Sebaliknya dengan perselisihan dengan pertengkaran antara sebagian ikhwan dengan ikhwan yang lain tanpa dasar-dasar yang syar'i akhirnya menyebabkan semakin melemahnya dakwah. Wala tanazau fatashlu wa tadhhab jangan kalian berselisih yang menyebabkan kalian gagal gagal dalam menyelesaikan sekian banyak problem gagal dalam dakwah kalian yang menyebabkan hilangnya kekuatan kalian oleh karena itu kita mendapati ketika satu daerah terjadi perpecahan kadang-kadang dalam hal-hal yang yang Bukan berkaitan berkaitan dengan perkara manhaj atau asal min usulis sunnah masalah pribadi hal-hal yang ketersinggungan antara sebagian dengan yang lain, ya, akhirnya menyebabkan semakin melemahnya dakwah. Yang lebih menjijikkan lagi kalau sampai perkara-perkara tersebut menyentuh pada asal tindah Ustaz ini berselisih dengan Ustaz Kulan bukan disebabkan Karena permasalahan manhaj Namun masalah-masalah Ketersinggungan Masalah-masalah peribadi Atau yang semisalnya Naam Ini adalah hal yang tidak sepantasnya Kalau meminjam istilah yang disebutkan Al-Syikh Abdullah Al-Bukhari Ketika beliau melihat Khilaf yang terjadi Antara sebagian asatidah Tiga itu Singkat kata beliau Antum la taslihuna lidahwa Kalian tidak salih Untuk berda'wah nah, Tidak salih untuk berda'wah Kenapa? Kadang-kadang perkara-perkara yang Tidak sepantasnya Di ya, pembahasan yang besar Nah Maka Da'wah ini butuh tanggungjawab yang besar Dari masing-masing kita Mashallah, warahmatullahi wabarakatuh Kerana kita lah yang berada di garis terdepan Untuk menyampaikan dakwah ini ya. Kalau di antara kita Tidak terjadi ukuwah Alal haq wa alal manhaji al haq ya. Maka akan menyebabkan Kelemahan ya. Sementara kita melihat Musuh-musuh ahli sunnah Dari berbagai macam Pemahamannya Yang sufiyahnya Yang rafidahnya Yang liberalnya dan yang lain-lainnya Menghadapi ahlu sunnah mereka bersatu. Meskipun kolubu hucat tapi untuk menghadapi ahlu sunnah mereka satu. Nescaballahaladzim nah, asalam. Akak saya kira ini masih rahimakum yang bisa kami sampaikan pada majlis kita di sini hari. Semoga bermanfaat kepada kita sekalian dan sekali lagi bahawa uh, kita bertemu. Pada asalnya adalah Saling memberi faedah diantara kita Karena Setiap dari kita tentu Membutuhkan nasihat Dari saudaranya Dan Dengan memelihara aluh kuat Dan tanasuh diantara kita Itu akan Menguatkan iman seseorang Dan akan menguatkan Manhaj seseorang Nah Dan Membiasakan diri untuk bertemu dengan para ikhwan Wallahi itu bagian dari nikmat, nikmat persaudaraan Yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan Nah Berbeda halnya ketika kita bertemu dengan Seorang yang, yang uh, Tidak berjalan Di atas manhaj yang sama Kadang-kadang ya, meskipun uh, Kita tersenyum Tapi hati itu terasa Bergejolak menghadapi orang-orang Seperti ini Nah Berbeda halnya ketika kita bertemu dengan ikhwan Yang berjalan di atas prinsip yang sama Di atas manhaj yang sama Di atas nasihat para ulama pun sama Kita merasa tenang, merasa ni'mat ya, Bersama dengan mereka Oleh karena itu e, Merupakan hal yang baik Kalau e, pertemuan yang semacam ini ya, Dikelola dengan baik Dengan bertemu dengan para masyayikh ya, Artinya secara khusus Secara khusus e, Indonesia misalnya ya, Agar terus Mendapatkan nasihat dari Para ulama Saya mendengar kemarin e, Ada rencana Dengan Syekh Arafat Nah Kalau yang seperti ini Bisa dihujinkan ya, Mungkin bersama Syekh Muhammad bin Hadi Bersama Syekh Abdullah Bukhari kapan-kapan ada waktu, ya ini adalah hal yang yang sangat baik sekali, ya. sehingga kita mendapatkan nasihat secara khusus dari dari para masyarakat tersebut, ya terlebih lagi kaitannya dengan masalah-masalah dakwah yang mungkin sering kita hadapi di Indonesia. Saya kira insyaAllah semoga bermanfaat. Lebih dan terangkan dimaafkan. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ani Thank you.